Välkomna till Effortcast, jag heter Håkan Och kommer att vara er värd. Det är onsdagen den 18 september Och vi spelar in avsnitt 92 Den med Pennywise lives Effortcast är podcasten där vi I rådspelsgruppen Team Effort pratar om Allt som intresserar oss och med mig idag har jag Anna Hallå. Har lärt för mitt nytt ord Har du? Ludografi <skratt> Vad betyder det? Det är som en diskografi Fast med alla spel Som ett företag egentligen från wow. äh, Latinets duner. Lyder det? Det Som ett lekande att spela. Mm. Och vi ska ju leka in en podcast. Ja, det ska vi. Synonymer funkar alltid i alla sammanhang Ja, Det här är avsnitt nummer 92 av Effortcast och vi kommer prata om en del tv-serier. Du har sett på Derek. Jag har sett klart för en ganska dålig tv-serie, Revolution. Vi kommer att tala om Dungeons Dragons, som ju team effort ägnat sig åt då och då. Mm. Men innan vi gör något av det så ska vi, ska vi väl ja, sätta igång programmet För vi, det här är ju första halvan av podcasten Ja Och den försvann ju senast när vi spelade in Den gjorde ju det och det är ju lite tråkigt och tragiskt och sådär Vi hade ju uppenbarligen gjort någon i någonstans Ja, men det misstänker jag Det kan också ha varit för att det var ett av våra försök att vara lite samhällskritiska sådär <laughs> Och det låter som är skämt kanske, men vi hade lite så här. Vi, hade lite, ja, men vi kollade på lite samtida nyheter och så och var lite så här förundrade över hur världen ser ut. Faktiskt. Och det vi kollade på var ju en herre som ägnade sig åt professionell dataintrång ungefär. Så det är inte helt omöjligt att han tog sig in och raderade hälften av min uh, ljudfilm, då är det så jävla inte om man tog bort, alltså det som inte var hans del. Mm. Han var tog bort liksom det andra vi pratade om också. Det var väldigt dåligt. Jag tror att det var någon slags hämnd. Den delen, att han liksom tog bort andra saker Ja, ah, Hämnd mm. för vad då? Jag vet inte, han kanske kände att vi var För kritiska mot honom mm. Kanske blev ledsen Kanske, kanske. Och vi ska inte tala mer om det För nu är det, vi har det gamla nyheter Det var ett försök från vår sida Att liksom lämna ett slags eh, En slags record Alltså liksom en, en förteckning över vad som hände Så du som lever i en dystopi I framtiden ska kunna Förstå vad som hände med med världen men, men ja, mm. det blir tydligen ingenting med det. Nej. Hur mår du annars? Vad bra. Hur säger man det på kyrilliska? Hur du mår eller Nej om... hur, du, ja, hur du mår. Uh, om du frågar om hur du mår så kan du säga Shumai. Nej jag frågar Och, inte. Om jag hur mår jag... jag... så säger jag <laughs> Dayandialog. <Dion. laughs> Okej. Okay. Uh, det är som en som en som en sjö. Ja det. Det låter som att du där i slutet. Har du också spelat spel? Ja, det har jag. Har du spelat någonting? Jag har spelat Europa Universalis 4. Vad är det för någonting? Det är ett strategispel som ges, har getts ut av Paradox Interactive. Vilket är Paradox Interactive? Det är ett svenskt spelföretag som är kända för att ge ut sådana här strategispel. Så här är exempel från Niatolodografi. Exempel från deras är Crusader Kings 2, som kom ut rätt nyligen. Aha. Men även Victoria och Victoria 2, som är två av mina favoritspel. Vore det korrekt att säga att de har gjort samma spel 30 gånger? Lite så. Jag har sett grejer delar från deras andra spel. De delar väldigt mycket så här, interface och så. Mm -hmm. Men samtidigt så finns det ändå skillnad mellan till exempel Europa Universalis och Victoria. Victoria är mer senare... Tid, men också så att länderna beter sig lite annorlunda För det, det handlar lite mer om så här diplomati och så Medan Europa-universalet är det mer allmänt Och stäcker sig under lite längre tid Mindre fokus på typ kolonisering och sådär Är det som typ civilisation när det går in i framtiden Eller vilken år det är, börjar det på vilken år slutar det på? Eh, det börjar på tror jag 800-talet eller så uh -huh. Och slutar vid... Typ industrialiseringen okay. I början Och um, Så det är, det är lite kortare än Civilization mm. Det är också mer Om man jämför med civilisation så är det ju mer Djupgående uh, det, det finns mycket mer att fippla med när det gäller saker Så det är mycket svårare att komma in i Man behöver helst gå igenom alla så här tutorials och grejer Men sen helst så här, kolla upp saker runt omkring också så här, På Youtube eller liknande och så för mm. att eh, ja Skojigt, eller? Ja, det är rätt skoj um, Faktiskt så läste jag om att eh, att det var väldigt skojigt Nej, jag läste om att det var skoj. Nej, strategispel har fått en uppsving Bland annat för att det finns Let's Plays och liknande på Youtube Som man kan gå till och se liksom, Få en lite mer, få ett enklare steg in i spelen Man kan det se låter, att hur någon annan gör så Det låter faktiskt logiskt För jag vill minnas att på den tiden jag hade PC Gamer hemma Det vill säga på den tiden jag faktiskt läste saker i en tidning För att veta vad som har hänt i världen mm. Det vill säga för 50 år sedan mm. Så kommer jag ihåg Att alltid när de då dess typ, ja, en Total War-serien eller så, så var det alltid mm. liksom den, den. Du vet, speltidningar är ju alltid plus och minus, precis som filmer. Liksom, I slutet så här, har plus och så har de minus. Mm. Det var alltid, alltid minus var den djupa inlärningskurvan. Ah. Som också kunde vara ett plus, liksom, beroende på vem vad som skrev. Men, men liksom att det var väldigt, alltid väldigt mycket. Mm. Och jag vill minnas att de när jag spelade när jag var yngre så brukar jag inte förstå så mycket. Nej. Uh... Jag minns liksom, när jag började med Victoria, första Victoria Det var verkligen så här, vad ska jag nu Man kan gå in och liksom ändra ekonomi Och det är så här, förutsätter lite att så här, du förstår Vad inflation är och vad det gör för ett land och, det är mycket, och så ska du samtidigt kunna styra En armé, så du ska kunna göra alla de här sakerna Nu i senaste eh, Universalis här så, så har de lite mer så här, Tooltips på alla grejer mm. Men samtidigt är det inte särskilt mycket så här, de, de tycker att de har blivit bättre Men det är ändå så här, ja. Jag förstår. De, de ger någon hjälp, det är skillnad från ingen hjälp. Precis. Uh, så jag, jag vet inte, i Civilization så har de en liksom, typ en Wikipedia-del i spelet så man kan kolla upp saker. Mm -hmm. um, så det är rätt nice. Men uh, när det gäller Universalet så får man typ kolla guider på internet om man vill lära sig att spela riktigt bra. Jag förstår. Uh, jag har själv ägnat mig åt två spel som inte är lika krångliga. Men ett mm. av dem i alla fall fall ändå in på lite samma samma spår i och med att det är ett strategispel däremot real-time strategy mm. eh, och, och det hela beror på att jag eh, kommer att tänka på en karaktär från spelserien Command conqueror som heter Kane mm. eh, som kan vara, beroende på lite grann på vad man läser in i spelserien det kan vara Kane eh, det kan vara Kane från Bibeln liksom Behöver inte vara Men han har na, det, det, i, I spelsen kommer and Conquer Så är han en flinskande kille Med ett bockskägg Som är liksom alltid bakom Han är alltid bakom Fiende armén Och okay. uh, Coman and Conquer Är då ett uh, Realtime strategy Spel mm -hmm. Som heter Westwood Skapade Då det begav sig 95 Tror jag första spelet kom Jag borde kolla upp det här Men 95 kom första spelet uh, Uh, och där, där var det de goda GDI Mot de onda, de onda Nod, Brother of Nod, Nod. Mm. Uh, Och det coola med det spelet kom jag ihåg det var, Eftersom att det var 90-tal mm. Eftersom att det var ett coolt spel Så hade de liksom riktiga skådespelare I mellan sekvenserna mm. Det var lite mm. så här grejer man 90 talet Innan man tyckte att det var väldigt cheesy och, vet, Innan man kunde göra filmer mm. Så var filmade man folk och la in det i skivan liksom. Uh, mm. Så det är han som spelar Keynes som fantastiskt. Liksom, det är är kul att se honom spela. Han är uh, en helt tokig okay kodespelare för att vara, liksom, för ett, för ett tv-spel på 90-talet. Medan mm. uh, alla andra runt omkring om inte är det. <laughs> uh, och, och det är väldigt färdigt. Mm. Så jag kollade på lite mellansekvenser från det första spelet. Uh, sen hoppade jag över. Det andra spelet heter den tekniskt. Det heter Common Conquer Red Alert. Och det är så här lite alternativ historia. Det handlar om Albert Einstein som åker tillbaka i tiden och dödar Hitler. Och då tar Ryssland över istället. Så det blir så här, det blir liksom Ryssland mot USA i något slags andra världskriget ungefär, fast ändå inte. Okej. Okay. Så då får man slåss mot, ja, mot Stalin eller med Stalin, eller för Stalin snarare, om man är på den sidan. Mm -hmm. Så visst, jag ser att det var Keynes som var bakom allt Väldigt läskigt. Reddit har två vad det är jag hoppar in i. Och där har de börjat få någon slags budget, verkar som. Okej. Okay. För de har liksom. De har typ riktiga skådespelare Jag ska kolla om jag kan hitta några som är med jag ska bara googla lite fortare sorry mm. Red Alert 2, det kan vara Vad heter han? Sam nil Sam nil det kan vara han som är med, fast nej Det är nog han som jag kallar Sam nil som inte är det Som jag tycker är lite smått lik Sam Neill Kanske IMDB Det borde ha vara här då. ja Red Alert 2 Video Game 2000 kom Red Alert 2 ut Okej okay. Uh, och det handlar om uh, I, i intrott så invaderar då, Alltså Sovjet och uh, USA är nu kompisar mm. uh, Efter att man betererar Kain tillsammans Och så mm -hmm. uh, ser man här nu Och sen så handlar det om då, uh, Ryssland som anfaller USA plötsligt Och man är lite såhär, va? va? <laughs> uh, man, in, inte helt uh, alltså, Överraskande så är det för att det är En ganska, en ganska uh, Uppenbart ond Som heter Yuri som håller på med mind, med mind control Som ligger bakom då, som man ska Antingen då så slåss man för Igen då för eh, För eh, sovjet eh, Och då får man till slut slåss mot Yuri För spoiler, han är skurken Han jag tänkte på som jag alltid tycker ser ut som Sam O'Neill eller Sam Nil, Han heter Ray Wise okay. eh, Och han är nog snarare med tv-serier än, eh, än i filmer eh, Han är säkert med filmer också Men, men eh, om du ser honom så, så kommer du se vem det är Um, han är med som USAs president Till exempel så de, de, de har lite så här, lite namn Även om det kanske inte är jättestora namn då. <laughs> Sen har vi eh, En annan som är med är eh, generalen Och han är en som spelar general i alla filmer i, Och alla tv-serier hela Alltså <laughs> överallt i Hollywood okay. um, Jag tror att han är med i No Country for Old Men Jag, jag tror att han är den gamla killen som i slutet eh, Jag vet inte om du kommer ihåg den filmen jag Vet inte om jag har sett den filmen Okej okay. Han är den gamla polisen alla, Helt i slutet När man helt tappar Tro på mänskligheten Typ ah. Så ja, Man spelar det För att det är en kul blandning Av strategi eh, i, i, Inom sådana här då. Det är mest liksom Bygga allting Och sen rulla över Dina fiender mm -hmm. eh, Och för att det är Helt fantastiskt Att se alla de här Mellansekvenserna <laughs> I alla fall när de börjar få lite budget Och de tycker att det börjar se bra ut Så de har lite mer avancerade kamerarörelser För det allra första spelet Idag ska jag jämföra det med typ En 17-årings Youtube-weblogg Kameran är fast Och så sitter man och pratar allt in i den Uh. Och de pratar liksom med dig då För det är som att de har en telefonkonferens med, med dig, spelaren uh -huh. det, det är också det skär med med Conkeys-spelen När man installerar det så var det liksom som att starta sin Command Central typ Så man uh -huh. fixar information om spelet Och information om alla enheter och grejer Så det var, det var väldigt mycket man skulle vara inne i jag det. Jag det. Jag så, så alla pratar med hela tiden Så det har jag spelat Och sen har jag också spelat Eller jag har typ Alltså jag har ägnat hela sommaren åt att eh, bygga upp ett lag Och bli allra bäst ah, jo, ja, eh, I och med att jag spelat Pokémon Alltså, Jag, jag spelade Pokémon Röd i början av sommaren eh, mm -hmm. För att få, då, då få ta på Mew Med hjälp av en eh, av en slags bugg mm -hmm. Mm -hmm. Funkade rätt bra Sen ja. det jag med mig det spelet När jag var ute och reste i somras alltså När jag var i Kanada För att jag, hade, jag, jag tänkte jag, jag, jag tänkte på Och fylla på med en massa batterier För jag visste inte om jag skulle ha Converter till min veruttag Så jag kan ladda min DS och så jag kom tillbaka hem och ville spela Pokémon Silver och började spela det på Game Boy Color och märkte då liksom att minnet hade dött där så jag kunde inte göra det. Så oh. då spelade jag min uppdatering av Silver som jag hade i min DS som heter Soul Silver. Mm -hmm. Sen har spelat det ganska mycket nu och sen, sen kom jag på att jag inte att jag har ett spel till. Jag har två till Pokémon spel till DS. Var ett av dem jag har helt glömt så mycket för jag har typ spelat det kanske hälften bara sen så la jag ner det för att jag tyckte att det var långtråkigt men nu är jag så inne i det så jag började spela Pokémon White. Som Som okay. på 2011. Så jag, jag har spelat en massa Pokémon helt enkelt och när jag var liten så var det ganska töntigt att gilla Pokémon, alltså efter en viss ålder. Uh, för det var alltså det var inte så coolt helt enkelt. Mm -hmm. uh, jag, jag har fått lära mig nyligen att det, for, att det fortfarande inte är det. För jag trycker <laughs> uh, inte att bli lärare så jag, jag hängde lite grann med, med kids den tiden. Och de frågade sig vilka spel man spelar och så, såklart. För de mm. ser man ut att vara yngre än 50 Så frågar de sådana frågor ja, va? Och det gör jag fortfarande Även om jag, inte, jag ser inte ut att vara yngre än typ 35 egentligen. De har inte sett bra koll på ålder Nej det brukar väl vara det så Antingen är man 20 eller så är man 50 Precis är. precis. Det är också lite grann för att de inte riktigt förstår det 10 år som går där I alla fall. Och då sa jag Nej men jag spelar Pokémon Och typ alla kollar på mig som om jag var typ den typen en alien och typ skattar lite igen så här, lite, lite för läget så började jag fråga vilka mina favoritpappar kan vara. Den började från att jag frågan, som jag aldrig har hört förut så jag tycker att de är minst lika Ja, den där konstiga nya generationen <laughs> eller nya generationerna. <laughs> men precis. Så, så det har jag gjort och jag funderar på att eh, Äh, eventuellt ha lite mer ingående diskussion om Pokémon och hela fenomenet och så för det finns rätt mycket att prata om där, tv-serier ja. och alltihopa men det, det, det får bli något annat till en annan gång så. Det låter intressant också mm. <laughs> uh, Och innan vi tar sig in i paus så måste vi faktiskt nämna faktumet att uh, Pennywise lives Pennywise som du vet är ju uh, clownen i uh, Stephen Kings uh, inte helt It. lilla bok It <laughs> Ja, jag har bara uh. sett filmen men mm. jag, ja det är clownen där också yep, mm. han är uh, Och uh, det som fångade mina ögon Det, var, det här var då passande från Stephen Kings fanpage på Facebook mm. Så var det följande en rubrik från uh, TheAtlanticWire.com Rubriken var There's a clown terrorizing a British town Vilket ju vi noterade lät väldigt mycket Som ett Night vale ja. avsnitt uh, ja. Jag vet inte om vi tal talat om Night Vale Jo men det har vi gjort uh, Jag vet inte på vilket avsnitt det var som försvann Men det var ju förra som ja. vi talade om Night Vale så ja, det är helt enkelt någon som har börjat ut sig till en clown Eller så är det en clown som har uppstått från staden eh, då Och eh, staden har ett namn Kanske har alla städer en clown Men de har inte kommit fram än mm -hmm. mm. Jag vill inte spoila eh, It Men It är egentligen en alien från en annan planet han är inte typ en spindel i filmerna Det är en av hans jätteröjd. former mm. Men i Northampton då så har folk börjat se I England så har folk börjat se eh, Ja, en clown Stå lite här och var mm. eh, Han har ballonger Han har allmänt läskigt clownsmink Och han verkar peka på folk eh, Twitter har exploderat lite smått så här. Det var en liten explosion verkar det som ja. eh, Men nog, nog för att en herre vid namn The Clowncatcher ska dyka upp Ja, vilket är fantastiskt också mm. Nu, närmare eh, så här, Blick på det så tycker jag Det ser ut som att The Clowncatcher och eh, Clownen i fråga har väldigt lika skor På sig, det kan vara så att Northampton har eh, Begränsat med mode vad är det för typ av skor? Det är typ någon slags gympadoja som är blå med en vit ram På kanten så Om jag tänker mig Storbritannien, Northampton Så kan jag tänka mig att det finns typ två par skor Som är de coolaste i stan mm. så att, ja. ja precis, så det kanske är dåligt, dåligt tecken så. Men jag vill bara så att ingen säger åt oss Att vi är över för vi vet var vi gick på Den här uh, two man mm, Nej, nej utan vi... uh, det, det enda vi kan hoppas på är att det är En dödlig människa som, alltså, som är, Ser ut som en clown ja. <laughs> För det, det andra alternativet är att Pennywise lives mm, och det, Nej, det vill vi inte Så om någon får för sig Börja med detta hemma i mitt hyresö Så gör inte det Gör aldrig det Jag vet inte vad Clownfobi heter på latin Men det är nog motsatsen till Ludo mm. det, ja. det är ett, det, Jag tror att det är en sån här som folk brukar slänga sig med Vad det heter på latin Mest mm. för att så många är rädda för clowner Men jag har aldrig lagt det på minnet för att jag inte Såret för klauner? Nej. Jag har ju min arachnofobi liksom på listan. Jag behöver inte ha en längre än så. Nej, precis. Jag jag såg det när jag gick i trean eller fyran, tror jag. Uh -huh. Och jag var för ung för den filmen då och hade faktiskt så här återkommande mardrömmar i. Jag ska inte underdriva fram till jag var 18, 19, 20, mm. 25 kanske <laughs> Kanske eh, igår De börjar, alltså nu, senaste åren så har det varit under kontroll under För jag har liksom kunnat lära mig att tänka på något annat än jag nu. Mm. Men det var, var tiderna när jag inte sov så mycket på nätterna till och ah, nej, Jag kan förstå, jag fick eh, nog samma reaktion av att se American Psycho mm. um. <laughs> Fantastiskt mm. Jag tycker vi tar en liten paus Och när vi kommer tillbaka så ska vi tala om Dungeons and Dragons Och om hur välkomnande vi är mot nya spelare Och där var vi tillbaka från pausen Där vi lyssnat till... Introt till Pokémon Till mm. att se en svenska då uh, En av dem uh, alltså Jag vet inte riktigt vem det är som sjunger och Jag vill inte veta för det är säkert någon riktig artist eller någonting uh. Men i mitt huvud så är det här en person som har Alltså svensk har fått typ, han, har varit, han har varit studiemusiker hela sitt livet, liksom spelat spela tillbaka och så mm. Och nu fick han äntligen sin chans att liksom sjunga en låt som alla kommer att höra ja. Och han verkligen sjunger liksom för Allt han är värd mm. uh, Om du har tid så borde du lyssna på Pokémon-temat, kära lyssnare Alltså på svenska då, bara liksom höra hur mycket han tar ifrån Från tårna Hans passion han, Ja men verkligen, han, han vill verkligen fånga alla Pokémon Ja typ aldrig han hört vill någon, bli så. vän med dem Han är väldigt är väldigt peppor här Fantastiskt eh, Någonting vi är väldigt pepp på i Team Effort mm. Är ju Dungeons and Dragons mm -hmm. Och eh, vi tänkte prata om vår senaste session eh, Det här blir typ Första gången som vi hoppar över den session lite grann Bara för att hälften av det försvann när vi talade om det förra gången ah. Men det är inte jätteviktigt För det är inte så att vi känner att vi måste prata om allting vi gör För allting vi gör är inte jätteintressant Bara det allra mesta ja. Så ni befinner er ju fortfarande som, som alltid Nere i Underdark ja. Den här stora kontinent, Alltså ja, grottsystemet under jorden där Långt under jorden mm. Där allting läskigt bor mm. eh, Och är delar är läskiga då Ni spelar en grupp, eh, diverse monsterraser så. Du spelar en liten ödla som är en meter lång mm. Vi har en mörkeralv Vi har en eh, konstruktion En slags robot med en själ i. Och så, eh, vi har mm. en Shade som är en slags suddig människa typ. En människa utan konturer så är lite grann. Men en hälften skugga så där, som det är ibland mm. eh, Och det är väl en slags, slags Core-grupp då Sen så Får man ju då, då nya medlemmar mm. Men för att sammanfatta så har ni Efter mycket om och men Efter många äventyr tagit till en stad Där norsktalande Mörkerdvärgar mm. Styr och ställer Ni är inte helt stora fans av dem För att de är väldigt xenofobiska yep. Onda, ni är också onda Men ni gillar att den här drabbar er riktigt Nej. Korrumperade Diktaturiska mm. Så Sådär liksom eh, Religiöst diktaturiska, så alltså det är en teokrati Sådär och sånt Det är inte jätterolig stämning där kanske Nej, man får ha armbindlar för att visa att man inte är där, Slav, inte slav. Mm. Mm. Ja men precis Och eh, här finner ni er då Och eh, som vilka goda äventyr är som helst Så snubblar ni in i diverse äventyr mm. Det senaste ni gjorde var att Ta er ut till en båt mm. eh, Som mer eller mindre är Ett fort, slash någon slags Alltså, ett, ett hangarfartyg möter dödsstjärnan ungefär. Ja. Liksom, eh, inte riktigt, det är, den är inte stor som en måne men den är stor. Eh, och den flyter runt på ett stort hav som mm. är lika med en annan, i en annan dimension. Så. Eh, ni befann er där för att. Eh, eh, beror, lite rör det beroende på vem man frågar av er. Så skulle ni antingen. Ni skulle undersöka vad som har hänt här. För då har man slutat höra av sig till staden. Så ni skulle ta vad som har hänt. Och sen skulle ni antingen rädda eller mörda. Kaptenen eller amiralen för flottan. Ja. Det beror på om man var samlads karaktär som hade fått i uppdrag att döda. Mm -hmm. Och ni andra hade fått lite mer vakt, rädda eller hitta, ta hand om. Ja, hämta någon Hämta någonting. Precis. Men ni tar er in då på det här fortet och märker att alla dvargar är döda. De verkar drunkna, även om man är. De är inte på total land, men de är liksom ändå på en båt. På en båt, liksom. liksom. Ofta liksom. brukar man då inte drunkna om det inte finns vatten där. Nej. Ni undersöker. Båten eh, hittar till slut eh, En massa loot som ni väljer att ha mm. Såklart mm. Eh, Och eh, någonstans När ni då undersöker eh, Innan ni ens kom till eh, curlingbanan Ska nämnas Fan också. Så blir ni anfallna mm. Och vad händer sen vad är, som händer? vad är det som anfaller er och hur reagerar ni mm. Vi Blir anfallna av eh, Vattenvarelser Water elementals um... Som är då, ja, ett, med, ja, vad ska man säga Liksom förkroppsligat vatten på något sätt Precis, elementals är ju då ja, men precis, naturkrafter Som har lite antropomorfiska drag så där, Och går runt och pratar och slåss Precis, har, har sina armar och sina vapen och så Och de här tyckte ju då att vi skulle drunkna också Precis, mm. som de andra dvärgarna Och jag då, min ödlas där, hade fått en mantel här ibland lutet som gjorde att jag inte behövde drunkna så här, jag kunde andas under vatten och så, så jag tog på mig den och medans mina vänner som inte hade sådana då tog sig lite mot utgången för att det började nämligen komma vatten och grejer och sådär. Mm, de hade med sig någon slags då, de hade en liten portal såhär mm. i en av korridorerna i båten och så började det finnas med vatten ganska fort. Mm. Så jag stannade kvar och försökte ta hand om den elementaren som var med oss, medans vår vän Fredrik Fredriks karaktär Lite fint tog han om två Tre själv Han tog hand om två stycken Water alltså, Ni hade ju faktiskt äh, Water Archons på er just det, just det. Som ju är lite mer då som änglar Ja, de var lite jobbiga De är, de, de är lite mer organiserade De kan mm. prata, de handlar mer förståbara ja. Och så, så äh, det, var inte, det var inte så att äh, Fredrik egentligen golvade det så mycket alltså i, okay. i, I den output så var det att han, gjorde det. han hade ändå lite taktik på sin sida liksom. mm. Väldigt optimerad wizard-karaktär är, är svår, även i 4th Edition Där de är ganska nerfade mm. Så är det rätt svårt liksom, att Som speletare inte få stryk av en wizard ja. <laughs> om, den, om den vet vad den gör mm. uh, Vilket jag uppskattar liksom, Trots att jag uh, jag gillar att spela väldigt mycket på att jag blir väldigt, väldigt arg. Liksom, jag tycker att det känns som att, som, som att ni känner att ni eh, och så kommer med saker om ni känner att jag faktiskt eh, blir skitledsen varje gång som ni dödar mina monster. Ja, ja det, det är nog bra att hålla upp ja. i den grejen. I stunden så är det garanterat så, alltså, men det, samtidigt är det inte så att jag sätter mig ner innan eller efter och tänker så här, nu jäklar ska jag ha <laughs> um, så att det är liksom vi, där vi börjar så att, i striden. Liksom, mm. det här lite, ja. Samtidigt så kommer en ny karaktär in. Mm. Um, på ett lite avsides magnus karaktär, Serin. Mm. Som är hänger med den här admiralen, då, som vi ska hämta eller döda, eller hur det nu är. Och de träffar också på en elementär som de. Står och slåss med Och de gör det ungefär dit där Sandra och Stefanis karaktär är på väg och upp då så här så att de kommer att mötas Alldeles strax Precis, det var, de var mer eller mindre på väg ner för att se För de har varit då med om ett anfall Där mm. alla har dött ja. Och eh, det som Det de då de märkte var sen när de var på väg För att ta sig härifrån var att Nu är alla dörrar öppna mm. eh, Och vi hör något slags oljud eller något <skratt> nerifrån källaren Så de tog sig ner för att hitta er Helt enkelt Ja eh, eller hittade de som var där nere mm. Så ja, de var på väg ner, ni var på väg upp Ja, och då kan vi ta eh, Mitt öde så att säga här lite Först på kanten, mm. jag stannar kvar med en Sån här eh, vattenängel Som ja. man ska kalla dem Och eh, missar några gånger Och får storstryk för den gör väl Rätt mycket skada ändå 2d12 ja, ja. plus 10 Ja, det var träffade. typ 27, 27, 27 några gånger Jag hade liksom. även plus 20 till att träffa mm. Vilket ju är ganska skärmigt jag tänkte varför jag kunde ha ett några gånger. Ja, jo, för jag kände jag bara. För jag, jag hade nämligen nu med mina nya prylar så hade jag uppe mot 30 i alla fall. Ja. Så, här, så jäkla nöjd. Så här, jag är optimerad. Och så bara, nej, 40. Så att, nej, men så att jag, jag håller ju på att dö där. Jag går ju under um, i vattnet då. Mm. Så, och som vattnet som då börjar liksom. Rinna iväg Mot någon sorts, någon sorts avlopp Eller vad man ska kalla det ja, de, öppnade, de öppnade en portal för att fylla på med vatten Och mm. öppnade en portal där vattnet tar vägen mm. För, de, för de tänkte, då kan att de kan skapa en liten bra flod Som ni kan dra er i, i, i. Ja. Så det, jag, det var min livlösa kropp Roa sig med ett tag Att åka ner för det här vattnet som då jag har tagit... Jag har ritat upp ett slags... Jag fick fram att äh, att dvärgar gillar fyrkanter, för det är väldigt effektivt. Oh. Så hela den, här, hela den här fortet, hela kartan är liksom upp, uppridd i fyrkanter, vilket gjorde mig galen. när Jag skulle försöka representera det på den här battle-matten som mm. vi har. Vi har mer eller mindre en äh, whiteboard-aktig yta som man kan vika upp mm. med en massa rutor på. Då, äh, som man kan rita på med penna och så för att rita upp slagfält. Och då har jag ritat upp det här och så ser man hur, hur din karaktär då glider runt för varje vatten som är målat upp. <laughs> mm. Det, var, det kändes bra uh, Samtidigt så, som sagt så tar Fredrik Hand om några water på, på annat håll Klar till bra själv um, Och uh, Sandra och Stefanis karaktär, karaktärer uh, Katara och Enio Enio, Enio möter på Selin Och uh, Enintan tror jag hon heter uh, Enintan, uh, en ja det, det stämmer nog mm. Så de möter på varandra och äh, träffar på varandra där Och äh, det blir lite så här Spyt, jag är lite oklar så här, Över exakt vad Som hände för att det var så Det var väldigt Arg, arg äh, sämning där sådär. Men det var väl ungefär att de kom ner Och sa, jaha, har ni stulit saker här mm. Och de sa Vilka är ni och vad vill ni? Och det var det är också de två kar som har fått olika Order, order så att det var ju ja, Lite fint där. men de, så de höll på att diskutera lite Och det kom lite vatten och ja Saker hände, det var strid Ja <laughs> um, på, Utanför den här diskussionen Så jag och Fredrik på varsitt håll Och Kormacka och särb. Så Serb åker närmare och närmare här, Den här portalen och jag börjar tänka Hop, Nej, det här kommer ju gå dåligt <laughs> Det här var jag, en ny karaktär um, var på Kormack kör en så här, Badass moment åt Serb Dödar sina vattenelementarer och sen så här, teleporterar bort typ till den här portalen. Stänger den och liksom ja, bara räddar <här> mig. <här> och, det, och det ska sägas att tidigare så hade han stängt den första portalen när vattnet kom in när jag hade skrikit Kormak hjälp. Ja. Så att det var väl det som Nej, du, hade, du hade skrikit han och portalen ungefär. Nej, jag tror att du gör någonting. <här> <Ja>. <här> Um, så, så han gjorde det Och allting löste sig fint så att, mm, Och det var ungefär då när du var en runda ifrån att eh, från åka något, för långt Och vara inne i den här portalen Som leder till någonstans någonstans, antagligen. någonstans Där min livlösa kropp kunde Ja, ha mycket kul Antagligen um, Så jag vaknar till och sådär Och Kalmar kan teleportera in till de andra ja. Jag går runt långsamt Går sedan in och ställer mig i ett hörn under vattnet Eftersom jag kan andas under vattnet För att liksom, avvakta lite sådär och äm, det är väl här vi har diskussionen om det här med att äm, ta in nya spelare i gruppen. Kanske. Mm. För att det är väl ungefär det som ska hända här. Att vi har, vi har in, det har kommit en ny spelare. Mm. Vi har liksom en idé, han kommer in här. Äm, vår grupp är inte jättemottaglig för mm. nya spelare äm, på så sätt att det brukar bli lite här, Jaha, men vem är du? Aha, varför är du här? Varför ska vi bry oss om dig? Och det håller i sig i ja, rätt många runder Så det är därför man får situationer där En rätt ny spelare kanske håller på att dö Och de andra tänker, ja, fast de är inte riktigt med i laget Exakt <laughs> um, Så med det I liksom, bakhuvudet Så kan man ju förstå att det här gick ju inte jättebra Och eh, de, ville ha, de ville ha sakerna det lotat Vilket det ah. var hemskt Av dem, för att det var ju våra prylar de... ja Jag spelar, jag spelar dvärgarna. Även om den här dvergan är mer eh, neutral än ond mm. eh, Så är de väldigt, tänker jag mig Väldigt, väldigt, väldigt lawful ja. Vilket innebär att om, om enligt deras regler Någonting inte är, liksom Om det är konfiskerat och inte ska användas Och nu är deras ägodel mm. Så ska inte det komma massa äventyrare Och ta de grejerna Nej eh, Det var mycket som hände här i ordningar Som jag inte hade tänkt att det skulle hända i Precis Nej. som förra, som, som gången innan eh, jag, alltså Med tanke på hur mycket som jag eh, Improviserar under rollspel mm. Så är jag ingen stor fan av att säga nej Utan jag säger alltid ja och liksom, vet, Jag kör mm. vidare på det Så till exempel så hade jag tänkt att eh, Magnus karaktär skulle möta er Ensam och liksom då av en ren liksom, Nöd hamna liksom, i någon slags situation Där ni alla skulle mm. Vara omringade av så alltså, Sen tänkte jag att ni skulle lite särbrada sin arms Ta ner dem och sen efteråt Ha liksom, ja. ja, hela den här jobbiga harangen Men han vill ju Han gör ju amiralen att följa med liksom. ja. Och då tänkte jag, ja men visst För jag vill inte få verka som att jag Något, något, något så här, jättehemska hända genom att säga nej, absolut inte Nej så då följde ju hon med ner där Och sen så var det ju hela den här grejen med ägodelarna Och, och så Och det, här då, det hade jag tänkt avhjälpa genom att, eh, efter att Efter fighten skulle ni tagit en short rest ja. Och då skulle jag liksom visa hur jag på ett Ganska smidigt sätt ger tillbaka en sak Som Katara hade förlorat uh -huh. Bara för att visa liksom att även om det skulle vara En kortare konfiskering av grejer skulle ni få tillbaka dem Som belöning för att ni räddat Amiralen ah. så, eller alltså liksom mm. på något sätt att, att, att ni får tillbaka Jag är inget stort fan av att Äh, ger mm. någonting i slutet på en runda och sen ta, ta, ta bort det nästa runda. Man har inte bli fästa vid den. Nej. <laughs> <laughs> äh, men det händer ju inte heller utan istället är det så att ni efter fighten är slut då står här i någon slags äh, dödläge med mer än Ja, vi har ju nära fighten, alltså halvt, de har ju halvt haft i helvare andra också flera gånger. Uh. Folk har gått ner och hållit på att dö och det är väldigt låga HP och sådär. Yes. Uh, och som sagt, efter fighten så står vi där och ingen vill ju med sig. Mm -hmm. Uh, uh, vilket är lite skärmigt Mycket av det här beror också på att uh, Magnus karaktär hade, har, har ett väldigt tydligt mål Och med, med det målet i åtanke Så har jag tror att jag att hittat på ett sätt att integrera honom Väldigt, väldigt bra i, i gruppen alltså, mm. Efter allt om och men mm. Som är ganska schysst uh, Recurring character Det beror på hur mycket Magnus vill vara med Vilket gör också att hans karaktär passar rätt bra som det liksom. ja. uh, Som den här snubben som ni kanske inte vill jobba med Men ni kommer inte att ha så jättemycket chans Eller något att säga till om mm -hmm. Eller så kommer det vara för bra betalt för ni ska säga nej Ungefär ja. så mm. uh, Som då förhoppningsvis liksom i, leder till någon slags vänskap I slutändan Men en spelare ska inte hoppas få för mycket mm, Nej <laughs> <laughs> Men efter jätte, jätte, jättemycket om och men ja. Så kommer ni fram till att tala om det senare Är det inte så? Ja, jag, jag tror att det blir så här att vi försöker prata med varandra och sen så blir det med att nej, men vi be oss tillbaka till staden då, och så ser vi vad som händer där. Ja. Och när vi väl kommer till staden så, ja, så blir vi ju typ fängslade. Um, lite så här husarrest-aktigt. Ja. Ni, ni fick ett, ett tvååringsvilla, lite mänsynaktigt sådär. Mm. Ni fick lämna över de här armbindlarna Som att ni kan gå runt i staden. Mm. Så de behöver inga vakter utanför huset. De. Det känns som att vi hamnar i Big Brother-typ. Ah. Ja, men ungefär så. Uh, och där då slängde jag också in den här magniska karaktären Serin, som ändå försöker, alltså han uh, representerar eller, eller utger, utger sig allra minst för att, för att liksom vara en representant för en handelskonglem, uh, alltså någon sån här grupp med handelsmän eller så. Mm. Uh, men då fick han hamna han, han ändå för att jag tänkte att ni kanske kan. Nu så här bonda, utan utan äh, till närheten. Ja, så här, jag försökte ju bonda ah. lite mer honom. Jag tror att jag mest skrämde honom med honom och ställde en massa frågor och berättade en massa saker. Precis. Men det var ju bra för Magnus att få en så här smak av hur min karaktär är nu för tiden. Ja, exakt, exakt. <laughs> Men sen så blev vi ju liksom tagna ur den här situationen där vi skulle, <laughs> skulle liksom bonda. Ja. I och med att Fredrik karaktär, Kormak, hade en liten kompis på utsidan som öppnade upp en portal mm. till sitt lilla hideout. Och vi alla utom då serien följde med. Ja. För att vi vill inte vara i arrest. Vi började ju vår, liksom, rollspels, de här rollspelskarriärerna ja. med att fly från ett fängelse. Just så det, det bra att fortsätta med sånt. Det var också en sak som... Stefanis karaktär fick tillbaka ägordelen Jag hade studit. det var en tatuering i det här fallet Som mm. hon fick tillbaka eh, I och med samma, i och med den vändan Så hade den personen som har skickat ut det På det här uppdraget att rädda slags döda amiralen mm. Den personen har blivit om omhändertagen <laughs> Så liksom mm. eh, för jag, jag har tänkt lite grann att jag vill att ni ska vara I den här utan att det liksom blir för mycket problem Sen har jag också märkt att Med, med tanke på vad som har hänt, så har det varit alldeles för roligt eh, Att liksom tvinga er att tar ur ganska jobbiga situationer ja. Som till exempel när ni en gång mer eller mindre Går och arresterar er själva typ så, ja, ja. I staden Vi kan tala mer om det, för det var en sak som jag tror försvann i eten så här, när, när vårt avsnitt hackades sönder ja. Men liksom, När ni då går mer eller mindre ja, men, Går till polisen och börjar prata ja. När ni är förrymda fångar Som har gjort massa olagliga saker i staden är det, liksom, det är alldeles för roligt. Va? De måste ju sätta er i en dum situation ja, att ni klev in i en helt själva. Ja. Men, men samtidigt så, så vill jag att ni ska vara här. Så jag försöker helt, helt enkelt komma på sig att ta er ur de situationerna på något sätt i alla fall. Mm, att det finns en dur. Ja, typ det var ju som jag sa till dig att jag inser ju alltid efteråt eller sen när vi pratar om det att det, den här dörren finns. Vi liksom, ja. pratar om det nu. Men när jag är i spelet så tänker jag nej, det finns alltid kört, alltid kört. Ja, panik, panik, vad ska vi göra? Och så springer jag och försöker. Ja, jag vet inte vad som händer. Men så att ja, de här dörrarna som du har, de är, de är bra så. Men det är andra som får upptäcka dem för att jag. Jag tror inte att de finns. <laughs> ja. Men ja, så det allra sista som händer är att eh, Fredrik Karaktärs Bundis. Mm. Berättar att eh, de mystiska böckerna hittade tidigare. Mm. Nu har enligt honom då blivit översatta. Ja. Och att det är en ritual för att göra en gud typ. Mm -hmm. Och där, väl, där valde vi då att stanna och göra en cliffhanger ja. så, eller, ja. eh, Det började bli sent och det kändes som ja. bra att ställa runda av på ni var, utan, ni var ur omedelbara fara I en ny jobbig situation För nu är ni mitt inne i en stad som inte tillåter frigående äventyrare mm. eh, Och eh, ni har någon slags böcker för att göra en gud Ja, det är en lite underlig situation att vara i Som vanligt Som vanligt. är vi i sådana situationer, ja Vad, Några allmänna tankar om rundan? Och spelångången um, Jag vet inte, jag funderar mycket På det här med så här hur meta man ska vara med När man får in nya spelare och så. Mm. Um, Jag har nog alltid haft tanken Att, ja ah, nu, nu är den här ah, men då är den med så här. Jag ja. är nog inte så liksom, bra på rollspelare Utan jag bara, ah, men nu, nu är den här karaktären med Det är klart, den är med i Vi allihopa. Liksom. Ja. Uh, utgår från det och sen så ser man liksom, Vad som händer med uh, Men jag har märkt att uh, Bland annat Stefan är väldigt stärk Ska jobba för sin plats mm, i och så. Vilket jag tycker är intressant Det är ju liksom så här två olika sätt att göra det Jag tror bara att jag blir så här Men vi måste välkomna personen här, så här Även om det är liksom våra kompisar utanför rollspelet också så, liksom, så, så att de vet att vi inte hatar dem och så. Men ja. så är det ju ändå såhär så här, Du ska vara med, kom och vara med mig. Jag är ju oftast med att liksom bara eh, Den här personen är här För grund av någonting, ni har något gemensamt att göra Gå och, och gör det liksom mm. Mm. Eh, Sen så är jag med på att det ibland fungerar inte det Och oftast blir det, det blir alltid kryssat ah, ja. Det är en sån här kryssning som jag, som jag liksom Är eh, beredd att ta dock mm. eh, Men ja, det Samtidigt är det väldigt intressant När det blir konflikt från början <laughs> ja. Det är bara det att jag gillar mer när det är konflikt När det ändå måste jag ha med varandra att göra ja. eh, så det, För det blir blir lite sådana också Nu känner jag att det är så här folk och gillar varandra av olika anledningar även för ja. vänner. Ja, vi har, nu bland annat Min karaktär började bli lite trött Han blev så här hysad av Katara rätt mycket ja. Han blev klappad på huvudet och sådär och sa att så här, Hon försökte förvirra honom genom att säga Använd små ord och lite sådär Så, där. så mm, han, han uppskattade inte riktigt det <laughs> Men det är ju någonting som har växt fram Under ganska lång tid Väldigt lång tid, ja Och det, och det tycker jag är intressantare Jag, jag ser ju nästan lite grann som en krutdunk av ett Ja Se fan emot när den stubinen tänds Bara för se, se vad som händer när, när, när dammet lägger sig liksom ja. min, min tanke är ju att det kommer explodera ni, ni kommer implodera som grupp Men på grund av resten av världen Kommer ni vara tvungna att bara ha varandra ändå mm. uh, Bara får se hur det, hur det blir mm. <laughs> Så det där var väl kanske veckans När det är en dragon snack ja. uh, Vi borde se till att spela ganska snart igen uh, Ja det tycker jag jag, alltså alltid precis efter en rollspelsångång Så blir jag alltid väldigt, det enda jag kan tänka på är rollspel I typ 36 timmar framåt oh. Så jag kollade väldigt mycket på era bakgrundshistorier så, så som de är presenterade eller, eller så som de har avslöjats under rollspelets gång mm -hmm. Det är också en sak när man spelar rollspel man, man behöver inte ha allting helt klart bakom sig Utan man kan komma på det medan man spelar mm -hmm. Men eh, jag såg en del saker som man kan knyta ihop eh, Dra ihop lite litegrann Så det kan bli intressant mm. eh, Men det, det får vi göra liksom i framtiden helt enkelt yep. Jag tycker vi tar en sista paus Och återkommer med lite tv-serier Eller vi ska tala om tv-serier kanske i alla fall eh, Derek och Revolution efter pausen Och där var vi tillbaka ifrån pausen Och... och eh, TV-serier är ju en sak som finns. Mm -hmm. och saker som finns pratar vi om. Också saker som inte finns ofta. Mm. Uh, vi, vi gillar uh, våra hjärnor och bilder som kan komma upp där. Men det här bilden på tv-skärmen istället. Vi mm -hmm. tycker om det också. Det finns många likheter med en, uh, med en tanke, men, men den är liksom den går att kolla på. andra kan kolla det på den någon, också. Någon annan som har kommit. På om, man är, om man är duktig på att rita kanske man kan visa sina tankar för folk. Väldigt mm. intressant det här. Vad är Derek för någonting? Derek är en TV-serie Skriven av Ricky Gervais Som är känd för att ha skrivit i Office Bland annat mm -hmm. Och även spelar i The Office Ja precis, han spelar ju chefen i The Office mm -hmm. Han spelar även Derek i Derek. Mm. Um, han spelar Extras i Extras Precis John Extra John Extra, who is, who is an extra um, mm -hmm. Men serien är som en Mockumentary som man kan säga. Så det är liksom The Office-stil på det hela Och, det okay. Och vi följer... Mm -hmm. Derek bland annat som då jobbar på ett äldreboende um, med, tillsammans med bland annat en kvinna som heter Hanna som har jobbat där i 15 år som är då liksom hon som styr och ställer mm. uh, så, så finns det även en uh, typ vaxtmäster eller så liknande som heter Doggy som fixar uh, saker överallt han spelar som Carl, Pil Carl Pilkington yes. yes underbar herre mm, det är han uh, så... är han en bra skådespelare? <laughs> inte jätteva? Han är rätt bra, jag tyckte han, han spelar i alla fall det här bra Jag själv säker väldigt mycket Ja men antagligen, i de här så är det så här svårt att se För att det är så här, alla är så awkward Och det ska ah. de typ vara för att det är så här ah, okay. Men eh, Derek då är väldigt um, Vad ska man säga han, Folk tror hela tiden att han kanske är Lite efterbliven um, Han är väldigt Snäll av sig, jag tror att Vicky Gervais har pratat mycket om det här på sin Twitter. Mm -hmm. Han har pratat om Derek. Väldigt mycket mm -hmm. om serien. Ja, precis. Och han har pratat mycket om Derek. Och liksom att vi ska sprida budskapet med att han är så bra och fin och, och snäll. Och det är han ju. Han bryr sig väldigt mycket om de gamla som bor där. Han är, gör sitt bästa och allt sånt. Mm -hmm. Och är en intressant karaktär på grund av det också. Men jag gillar även. Alltså den jag tycker mest om är ändå Hanna. Mm -hmm. Som då är. Ja, men hon som typ styr stället, hon typ bor där hon har lite problem med tag under scenen typ en kille och det är lite så här: ja men jag måste göra saker här och det blir aldrig riktigt så här som hon tänkt sig och det är lite intriger med lite drama kanske med släktingar till de som bor där som kanske inte, ja de har lite olika syn på hur ofta man ska träffa sin mamma på äldreboende ja, ja. kanske och sådär <laughs> och de bryr sig kanske lite mer än vissa av släktingarna och så men det är en fin serie. Den kom ut på Netflix nu den 12 september. I Sverige. Mm -hmm, I Sverige. Det var det Amerika. Whatever. Det var någonstans i alla fall. Någon slags Netflix. Nå något slags Netflix. Och mm. det är jag tror sex avsnitt. Ja. Så det går bra. British brevity. Mm -hmm. Hur långa avsnitt? 20 minuter, en Gud Gudväl, 24 minuter blir det väl om de är en halvtimme. Ja. Typ. Ah. Uh, så. Det går rätt fort att kolla igenom, jag gjorde på en kväll uh, Tyckte det var charmigt mm. det var liksom man, När man tittar på The Office så, så känner man alltid väldigt du vet, den här. Mm. Sådär, det är lite jobbigt så här. Mm. Allting är väldigt jobbigt hela tiden känner man. Framförallt i, i engelska The Office Där då, ja. där då chefen är Framför kameran känner ett svin alltså, ja. Så behaglig och jobbigt som det bara går att vara av, Han skapar sådana situationer Utan han menar egentligen mm. Skapa sådana situationer som man sitter och så här vrider på sig Väldigt obehagligt i Ja Det är en jobbig serie att se på just för mm. det Men Derek har inte det här Utan det här är mer dokumenter, ja, Det är lite fint Det kommer in bland annat en tjej som jobbar där Som är tvungen för att hon typ har snott lite saker och så ja. Typiskt såhär tjej lite. Som sen då liksom ja, men, Visar sig vara en fin och duktig tjej liksom. ja, men, Det är väldigt jag menar, så här hjärtvärmande sak, grejer Så att mm. ja, det, den, är, den är lite lättare att se på en The Office och om man vill ha något som gör, gör att man så här, Ser världen som lite finare Så tycker jag att man ska se den Ja men det är bra Som, som sagt, GV pratar mycket om den på sin Twitter Och jag, det är väl inte världen som är Objektiva källa för mm. bästa, det är Men det verkar som många gillar den Det verkar mm. som att eh, många gillar budskapet Jag ska kolla på den helt klart ja. Mest för att det är eh, Jag hoppas att den också är så här obehaglig Eller inte obehaglig men att den är rolig också Inte bara eh, allvarlig <laughs> Ja, den är Den är rolig Mycket bra eh, Jag Nämnde ju för någon vecka sedan så där, att jag hade börjat kolla på en TV-serie som heter Revolution. Mm -hmm. eh, lite J.J. Abrams är med där någonstans. Erik Kripke är med någonstans som är supernatural skapare, författare något sånt. Ja. Eh, och han är även skapare, författare något sånt för Revolution. Med mm -hmm. Och JJ Abrams står är som någon, någon sån här typ producer, kanske du vet någon sån här lite mer. Så här, vad har han gjort för någonting, pengar kanske Han satte sitt namn på det Precis, och fick 100 000 eller någonting mm. Miljarder dollar och, och det jag pratade om när jag såg på den först Var ju då pilotavsnittet och några mm. avsnitt runt omkring så. Där jag beskrev premissen Som är ungefär att för 15 år sedan Försvann all el på hela jorden mm -hmm. Inte bara liksom, inte bara saker som kopplades till någonting Utan din iPhone dog ah. Alla telefoner dog samtidigt Allting dog samtidigt Så 15 år senare så Befinner vi oss i Amerika vi befinner oss i The Monroe Republic Som är en av de stater som har utvecklat sig i de flesta staterna i USA I The Monroe Republic så är vi i en liten by Och där är det en obviously important science guy Som blir dödad av obviously evil military guys För att de ville väl ha med honom för att han skulle göra någonting Obviously science y y n Men på grund av saker blir han skjuten istället han son blir kidnappad Hans dotter kommer tillbaka efter en liten utflykt så här Och får liksom av sin pappas uppdraget Att hitta din bror, hitta honom typ så Samtidigt som Pappan ger till en annan kille ger Ett obviously important USB memory stick Som man såg honom hålla på med Under blackouten då i introt mm. Så man bara, wow, spännande äh, Så de två Dottern och den här snubben med The magic USB stick mm -hmm. Och en eller två tillger sig på ett äventyr för att hitta Först då broden till Science Guy mm. eh, Alltså Charlie, våran huvudpersonens eh, farbror Charlie, alltså damen som, som är huvudpersonen så Och eh, ja det var, det var så långt jag kom ungefär Första gången jag kollade De, de hittar farbror Miles då Som är cool action guy så där. Han kan slåss eh, Folk letar efter honom Han verkar vara väldigt viktig Man, man, man, man får veta varför till slut Och Man får följa hans då ja, Man följer dem på jakt efter broden okay. De första tio sedan. Efter det så byter serien fokus lite gärna. Så som sista tio avsnitten på säsong ett Så är det mer då att de ska slåss mot en Monroe Republic Som har på något sätt fått tillbaka lite el mm. Vilket gör att han är väldigt farlig För att han kan ha helikoptrar mot folk då som har musköter ja. Lite obehagligt sådär Serien är, det ska sägas direkt, serien är inte så bra Okej okay. Alltså jag tycker att den är fantastisk men den är jättedålig mm. Jag har varit besatt av den och kollade klart på den väldigt fort Det var 20, 20 avsnitt tror jag mm. Uh, varje så här, avsnittitel hade någon så här referens Till någon så här, populärkultur i titeln är okay. ju alltid är skärmigt, det, skärmigt liksom bara. Uh -huh. uh, sen så är det alltså, Ser ni så här, den är träaktigt skådespelad uh, Huvudpersonen då Som är en tjej, som är lite sådär. Hon, hon skjuter pilvågar och så, hon är ganska cool uh. Hamnar hela tiden i trubbel Hon är liksom så här, damsen in distress <laughs> Mer ofta än inte Det är typ i början som är rätt cool, sen så blir hon mer och mer damsen in distress och sen när det helt byter fokus Så är det typ Miles det handlar om istället Efter halva säsongen, då är hon Mm. Uh, inte mer jättemycket alltså, jag... Hon är med och gör saker, Hon är liksom i bakgrunden och så. Här. De, ja. Vi vet inte vad vi ska göra med den här karaktären längre Vi tar honom istället Jag, jag tror faktiskt att det, det som händer är att Antingen så är det att de hade tänkt det så Och då har de inte riktigt kommunicerat det Eller så är de så väldigt kära i karaktären Miles ah. Som har ett väldigt mörkt förflutet Som är väldigt sammanbundet med The Monroe Republic liksom. oh, uh. och, han, och han känner personligen uh, uh, vad heter nu Monroe? Vem nu Monroe är efter? Det är någon, någon Monroe mm -hmm. liksom, De känner varandra så här sen, sen, sen tidigare och, ja, det, det är väldigt mycket så. så Serien är väldigt mycket som J.J. Abrams mm, Det är väldigt låst att det ett mysterium Japp. som de löser Efter ungefär 14 avsnitt så vet vi vad det är som har hänt Vi vet exakt varför det inte finns någon el längre okay. Alltså vi vet exakt varför <laughs> um, så då blir ju, så snarare då så blir det så här, det blir väldigt mycket personliga konflikter i så här, eh, om, om, vi, om vi sätter på strömmen så kommer det här hända. Och det kommer påverka mig negativt på grund av att då kommer någon jag känner dö, liksom, ja. på grund av eh, anledningar. Jag, jag försöker vara väldigt vag här. Ja. Eh, sen så är det också att de har också lyckat väldigt bra eller misslyckat väldigt bra med att göra sympatiska karaktärer, för att alla är svin. Jag vet inte om det är meningen Jag tror att man ska tycka att vissa karaktärer är så här trevliga Och så här du är ett konfliktet oh, Och mm. det är väldigt så här svåra Men då, egentligen är de bara alla väldigt själviska Och så här smått asiga okay. um, Jag vet inte, det bästa med serien uh, Och det här, det här får vara typ slutorden för, för den serien Kolla på Revolution om du vill mm. Blint, Förvänta dig inte jättemycket Men det bästa med serien är att Alla har rockar och alla har svärd Alltså... Allt ja. det som var tråkiga för mig eh, Kunde liksom lyftas upp av att de gick runt Och hade rockar och svärd ja. Jo, ja. hela den här grejen. Det, det är nästan lite steampunk det, till, till slut kommer de till Georgia eh, Som är en av de rikaste eh, republikerna ja. Och de har liksom ångkraft eh, Så det, då blir det så här full av steampunk I, ja. liksom, då åker runt på en ångbåt vilket, vilket gör det värt för mig <laughs> Så här känner jag <laughs> Exakt, så om du vill se en serie som har En väldigt, väldigt så här oh, Ett mysterium som de löser Ehm <laughs> um, som har en cliffhanger som är helt... I don't care. Oh, oh, mm. Det kommer en säsong, en säsong två, så Jagga kommer rapportera vidare. Mm. Och som har karaktärer som är helt... Vänta, varför bryr jag mig? Du är ju svin. Varför dör du inte? Varför? Mm. Kolla på Revolution. Vilken uh, pitch. And the glowing review, <laughs> eller hur? Ja. Uh, det ska också nämnas att uh, han som spelar Lucifer i... Uh, Supernatural Mark Pellegrino Precis, han är, mm. han är med lite här och var Han är med i Lost, han är med i Dexter och så mm. Den här killen som inte har Han har ingen bild på sin wikipedia tid Han det? är med tag och oh. han, han är väldigt skärmig Som han alltid är och han dör, såklart no. Som han alltid gör <laughs> Stacken. Jag vet, jag vet Han var då huvudrollen i något <laughs> Ja Jag tror Att vi kommer till slutet på Jag nummer 92 Uh, det har vi en uh, bra... cliffhanger? Uh, hmm, nej. Nej. Fan också Revolution slog oss. <skratt> vi skulle kunna ha något slags cliffhanger där vi antyder om den här hemliga gästen som är väldigt stor. Ah. Uh, men det har vi haft nu, ah, ett tag. Uh, I tag. för sig kan man räkna det här som en cliffhanger då? Det var lite meta, tänkte jag. Mm. Uh, så uh, ja, det är en bra punkt kanske. Den hemliga gästen. Precis. <skratt> På den hemliga platsen. <skratt> ja. <skratt> nu är vi som. Uh, om vi, tänker oss att ingen, om vi tänker oss att ingen hörde det här ja. Nu är vi som, du vet, när man ser det hemliga rådet i, i en tv-serie så ja. De pratar med varandra mm -hmm. Men de är väl, alltid väldigt vaga Så om man inte vet vad de pratar om har man ingen aning om vad de pratar om det här, De behöver vara vaga även när det bara är dem Exakt ehm, I fall att <laughs> Precis De borde faktiskt veta De borde veta när the good guys vet vad de pratar om För, mm. det, för det är när de börjar prata om allting öppet Ja. När, när typ Bob säger någonting så här: Ron uh, uh, Ronnie har uh, The crystal inside, him, mm. inside his head Då borde liksom en kille säga Vänta, du sa namnet rakt ut Det måste innebära att the good guys har fått reda att på de det de står här uppe någonstans Eller att de hittar The memory stick någonstans liksom, mm. och löst och läste det. det Det är därför vi nu talar öppet om det Damn it <laughs> Med de orden så säger vi som alltid hejdå! Hej då!